Так говорили в юрбі. Одісей тоді городоборець встав із берлом в руках яснооказним поряд Афіна, вигляд прибравши окличника, людям звеліла мовчати, щоб у перших рядах і в останніх синове Ахеїв слово розчути могли і слушну пораду збагнути. Сповнений намірів добрих. Озвавсь він і став говорити. «Сину Атрея, владарю наш, нині готують Ахеї вічну ганьбу тобі перед всіма поколіннями смертних. Слова дотримать не хочуть свого, що дали ще у день той, як із Аргоса кіньми багатого в путь вирушали. Лиш Іліон, подолавши, Мурований міцно вернутись. Нині ж, мов, діти малі, Чи вдовиці жінки між собою, Журяться тільки за тим, Щоб швидше додому вернутись. Справдіво, важко здолати бажання Додому вернутись. Всяк, хто й на місяць лише Зостається один без дружини, Тужно на свій корабель поглядає Багатояремний бурями гнаний зимою по хвилях бурхливого моря. От нам дев'ятий вже рік сповняється коловоротний, як пробуваємо тут. Отож, не корюшо, Ахеї, тужно сидять при своїх кораблях крутобоких та сором, марно тут гаяти час та й додому ні з чим повернутись. «Друзі, терпіння!» Зостаньтесь до часу ще тут, щоб дізнатись, правда, що нам про майбутнє Калхас віщував, чи неправда. В пам'яті нашій ми це бережемо, і ви тому свідки, всі, кого кери іще не взяли, які смерть нам приносять. Вчора, здається, чи то позавчора, в Авліді Ахейській разом зійшлись кораблі на загибель Пріамовій трої. Ми ж навкруги джерела на жертовниках наших священних В жертву добірні складали безсмертним богам гекатомби Серед платанів гіллястих, де била вода кришталева. Там нам знамення з'явилось велике З хребтом з багровілим, з мій страхітливий, На світ нам явлений самим олімпійцем, Виповз з-під алтаря, і злетів на Платанове Віття, Горобенята сиділи, Малі, нетямущі й дітки, Високо там, на гіллі, Заховані в листі густому, Восьмеро і мати дев'ята, Що тих породила дитяток. Змій їх поглинув усіх, Хоч і жалібно так цвінчали, Мати ж металась навколо За рідними квилячі дітьми, Вгору злетівши, Вхопив за криловін і матінку тужну. А як діток Горобиних і матір він з ними поглинув, скрив із очей його Бог, що раніше показував зримо, Кроноса, мудролукавого сина, обернув його в камінь. Мовчки всі ми стояли, дивуючись того, що сталося. В час босвященної жертви це дивне страхіття з'явилось. Зразу ж Калхас боговіщий озвався тоді і промовив, що ж це немов мов оніміливи, довговолосі, ахей. Нині знамення нам Зевс показав, промислитель великий. Пізнє і з дійсненням пізнім, та слава його не загине, так же як цей і діток горобинних поїв і їх матір, восьмеро і матір дев'яту, що тих породила дитяток, стільки ж під троєю років ми будемо тут воювати, а на десятім зруйнуємо широковуличне місто». Так говорив він тоді. «І все це збувається нині, тож залишаймося тут». «В наголінниках мідних Ахеї, поки аж візьмем таки прямове місто велике!» Так він сказав, і всі зашуміли Аргеїй навколо, гул кораблів страхітливий відлунював крики Ахеїв, що одісея божистого слова так гучно схвалили.